Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés erőtálló szövegeit, és magával hozza általában azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak a számára. A mai adás vendége egyrészt több, múfaj, több műfajban is alkot egyszerre, másrészt pedig ez alkalom a zenék és az ő szerzeményei. Keresztesi József költőt, irodalomkritikust, mese, dráma és dalszövegírót köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Szervus köszönjük, Szia. hogy eljöttem, mire elmondom, mennyi mindenre foglalkozott. Véget ér a műsoridő, úgyhogy gyorsan kezdjük is. A legújabb köteted, amit nemrég mutattak be, Meteorkövek címe jelent meg, és eszéket tartalmaz. Pályádat pedig kritikusként kezdted, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy számodra. Mi a meghatározó lényegi különbség a kritika, illetve az eszé között? Ezt tekinthetjük egyfajta fejlődési hívnek, továbbérésnek nálad a kritikát, illetve az eszét. Hát ez az új kötet, a, a Meteor kövek, aminek azt az alcímet adtam, hogy eszék, ugye ez csatlakozik az előző két kritika kötethez, a, a Hamis Operához és az Anabázishoz. Ez az első két kötet tulajdonképpen válogatás a kritikai írásaimból, tehát ott kifejezetten irodalomkritikusként kritikusként e szerettem volna megmutatni magam. Az a harmadik kötet pedig a velük párhuzamosan, illetve picit tudánuk keletkezett összes többi, ez egy vegyes vágott. Ugye az, a kritikus az, az mindig egy művet jár körül, és azok a, a kérdésekre igyekszik, amelyeket a mű tesz fel önmagának, vagy önmagáról. Az eszéíró, az inkább saját magát, vagy a saját világát járja körül, akár egy-egy mű ürügyén. Olyan nagyon nagy távolság nincs a kettő között, de de... Talán meg kellett képződni egy olyan énnek, vagy egy olyan ista énnek, amely önmagát be tudja tenni a mű meg a világ közé, és egy ilyen prizmaként mondjuk képes közvetíteni dolgokat. Tehát lehet, hogy ehhez érni kellett volt a vagy... Hát talán igen. Meg hát, hogyha megnézzük, hogy ezekben ebben a könyvben ugye van néhány szöveg, ami irodalomkritikának tekinthető, egy-egy megjelent kötetről szól, mondjuk Kemény István a királynáci műkönyvéről, de ott sem... Talán ott sem uh, szoros poétika jellemzését uh, próbálom megvalósítani a könyvnek, hanem, hanem olyan alapkérdéseket járok körül, ami egyrészt a könyv uh, alapkérdései közé tartozik, másrészt engem is foglalkoztat, első mondjuk a rendszerváltás uh, uh, meg a a demokratikus berendezkedés lehetőségeinek az alapkérdését. És nem csak, hogy nem politikai elemzés, de nem is bírálat, vagy nem is, nem is ítélkezés. Igen, A legfontosabb, hogy nincs, nincs benne ugye? az érkező mozzanat. Írtam olyan könyvekről, amelyeket nagyon szeretek, de inkább ilyen uh, uh, uh, lelkes elemző pozíciót veszek, föl például a, a Tompa Omertájáról. Mertájáról. Uh, ebben a, ez az első könyvem, a kritika könyvek között, vagy a Értelkezni. között, amelyekben, amelyekben nincsenek negatív bírálatok. Ugye, amikor még rendes irodalomkritikus voltam, azért uh, nem, nem féltem megmondani, hogyha valami nem tetszik, és uh, kifejteni, hogy miért nem tetszik. Ebben azért nincsenek ilyen szövegek, nincsenek negatív uh, kritikák, mert ez inkább olyan dolgokról, könyvekről, uh, kiállításokról, előadásokról írok, amelyek valamilyen uh, módon engem is mélyen megérintenek és érdekelnek. Hamis Opera című könyvedbe te adtad szerintem az irodalomkritikusnak az egyik legjobb megfogalmazását, ez a definíció. Az, irodalom, az irodalomkritikus olyan ember, aki szeret, vagy legalábbis valaha szeretett olvasni. És most az igazi kérdésem az az lenne, hogy te még szeretsz-e olvasni, illetve az, hogy ugye neked az irodalmi szocializáció, de egyrészt Szegeden, a főiskolán történt, utána pedig a 90-es évek Pécsén, a jelenkor folyóiratnak a berkeiben és hasábjain, hogy az olvasásnak az az elemi szeretete az még megvan-e és hogy ezek a helyek, közegek, szellemi dimenziók a mából visszanézve mit jelentettek számodra? Megvan, megvan, még. szeretek még olvasni, de igazából azért táncoltam ki kicsit a a, a főállású, vagy, vagy elsősorban kritikusi e, pályáról, mert egy idő után vált számomra, hogy hogy nagyon sok mindent kell figyelemmel követni, olyat is, ami annyira ugye nem érdekel, Tehát azért egy rendes kritikusnak, aki úgymond a, a dolgok ütővérén tartja az újját, annak olvasnia kell a másod, nagyisten, harmad is. Én pedig szeretek olvasni mondjuk ö, olyan szerzőket, akik már régen meghaltak, nagyszerű könyveket írtak, és ezeket a nagyszerű könyveket már kétszer, háromszor olvastam, és esetleg újra olvasnám. Tehát szerettem volna inkább az örömolvasás felé ö, vinni a dologot. Hát ami Szegedet meg Pécset illeti, Ugye, jó tanáraim voltak, és ha egy-egy névvel kéne jellemezni a két, két iskolát, ugye a szegedi tanárképzőre jártam, utána pedig Pécsett a művészettudomány, tehát az szakra. És mind a két kritika kötetemben van, és egy-egy szöveg ezekről az emberekről. Az egyik Szigeti Csaba, aki, aki Szegeden tanított, másik pedig Kisbali László, aki, aki Pécsett volt a, a tanárom. És hát nagyjából amit így a... Szövegekről, szövegek megcsinálásáról, összerakásáról, egyáltalán politikáról, tudok majd gondolok, azok, azoknak a nagyon nagy részét tőlük tanultam. Most, viszont Szeged és Pécs mellé pontosabban elég gyöngyös is fölkerül keresztes József térképére. És az első zenekarodat még szülővárosodban gyöngyösen alapítottad, ahol a középiskolában is jártál, Bár az együttes az egyetem után kezdtéltek. Magukról a dalokról majd az adás végén beszélgetünk részletesen, arról azonban mondj kérlek pár szót, mielőtt meghallgatjuk a mai adásban az első számotokat, hogy mi motivált a zenekarra, milyen belső alakulás története van, és milyen műfajt képzeltetek el az induláskor? Hát ugye én. Volt egy nagy társaság az én ifjúkolomban, ebben a kisvárosban, Nyöngyösön. A társaság folyamatos mozgásban volt, és egy laza hálóként működött, és együtt, együtt modogtunk. Párnak tudtak köztük zenélni, zenélgetni, én nem tartoztam közéjük, viszont én írtam mindenféle vicces, vicces mondókákat, dalocskákat. És hát tettünk ezzel egy próbát, hogy, hogy írjunk számokat, mindenféle, mindenféle komolyabb magunkkal szembe támasztott elvárás nélkül. Az, hogy is a zenekar megalakult, annak az volt az egyik döntő oka, hogy annak idején az első két Sziget Fesztiválon, ha jól emlékszem, ilyen amatőr zenekarok is indultak, és akit beválogattak indulónak, az kapott egy-egy heti jegyet, már mint az egész társaság, és ez adta a végső lökést, hogy a számokat hogy vegyük fel egy kazettára, és küldjük be. Tehát teljesen haszonelvű módon működött a, a zenekarunk. Mielőtt tovább beszélgetnénk Keresztesi József, -e, hallgassuk meg az ő mai zenekarának, az Újpárducnak a Boldog Karácsony Kedves Emberek című számát. Pőváltva fogunk hallani a mai műsorban a korábbi együtt a Szőranyámlék is dalokat. Most először jön tehát az Újpárduc száma, melynek a szövegét mai vendégünk Keresztesi József írta, és Fehér Ivet énekli a dalt. Keresztes Józseffel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb beszélgettünk az irodalomkritikussal és eszéistával, most kanyarodjunk át egy kicsit a szerzőre, elsősorban a költőre. A jövő évi verses köteted jelenik, meg már szó volt róla korábban, hogy dalszövegeket is írtál, és még ezekről lesz is majd szó. Mennyire van a versírásnak köze a dalszövegíráshoz? Mennyire vezet a karácsondi út, hogy egy dalszövegkötetett címét is ide parafrazáljam a költő Keresztes József birodalmához? Hát én, én szeretek úgy gondolni magamra, hogy az összes uh, szövegem között van valami, valami erős összefüggés, vagy valami háló, de, de uh, valóban néz, volna megmondani, hiszen a dalszövegek azok egyrészt... Uh, úgy előadásra szánt, élő előadásra szánt szövegek, erősen ritmizált szövegek, erősen rímerő szövegek, és erősen poéntírozott szövegek, nagyon gyakran refrénekkel. A versek meg hol ilyenek, hol olyanok, tehát ír az ember rímes verset, ír, ír különböző formákba verseket, és ír, írhat szabad verset is, mint ahogy meg is teszem, vagy éppensége lesz verset, tehát, hogy hogy igazából, de talán igazából nem is a formai különbség a legfontosabb, hanem az, hogy a, a dalszövegnek rögtön azonnal első hallása hatnia kell. Előfordult már velem, hogy, hogy mikor a dalszöveget kellett szavalnom, úgymond, mint egy szleonperti szerzőnek, mikrofonba a közönség előtt. És azoknak, azoknak hatnia kell, ütni, ülniük kell a poénoknak, rögtön meg kell, hogy fogja, meg kell, hogy tapadjon a, a hallgatóság fülében. Még egy, egy vers, az, az akkor is működő képes lehet, hogy ha kétszer-háromszor kell elolvasni, lassabban kell elolvasni, vagy hogy kell közelíteni hozzá. Ugye az eszéverset mondod, ez egy nagyon jellegzetes műfajod a napló vers mellett, azt gondolom. E, és talán ide is a következőt, hogy milyen köze van egymásnak a versolvasó és a versíró tehát az a attitüdőt, hogy te évtizedek óta professzionálisan olvasol, elemzed, értelmezel, kontextualizálsz, az segíti, gátolja, vagy éppen figyelmen kívül hagyja azt, hogy te a poéta lettél? Hát ö, tulajdonképpen eléggé mindenevőnek gondolom magam, mint, mint olvasó, tehát nagyon sokféle és uh, csak a költészettől beszélünk, nagyon sokféle poétikát, vagy költészetet vagy költőt tudok szeretni. Uh, amikor verset írok, akkor, akkor nem ilyen minták levegnek előttem, hanem hanem általában van egy, van egy gondolat, vagy egy ötlet, vagy akár csak egy sorpár, vagy van valamiféle magja a, a, a szövegnek, amikor évfől épül, vagy kikristályosodik a dolog, tehát uh, olyat nem szoktam, vagy már nem szoktam csinálni, hogy mondjuk keresek magamnak egy, egy ritkább versformát, és próbáljunk meg abban, abban írni, ilyen iskolai módon, de, de akad olyan is, hogy, hogy bizonyos formát meg, meg éppen alkalmasnak érzek egy egy, egy, egy témakibontására. Mindjárt hallani is fogjuk az egyik új versedet, de előtte még egy kicsit visszatérnek a kritikusi övrodhöz. Ugyanis fiatalkorodban a filmkritikával is kiemelten foglalkoztál, és a vizuális vizualitás is nagyon fontos a verseidbe, és nem is csak a verseidbe, hanem az egybefüggőség révén a dalokban is. A következő, amit fogunk hallani, a Hánz és a Pemzdi valójában talán nem is dal, hanem egy színes német film, és utána még Derek is fel fog bukkanni az NSK sorozatból, ami nálatok is hangsúlyosan NSK, és nem csak úgy Németország. Mindez a 80-as. 90-es évekhez kötődik. Mit merítesz az akkori vizuális kultúrából, és milyen hatással volt szerinted az országunk vagy térségünk összkultúrájára, a vizualitás akkor és milyen most? Ugye egy képregény van egyébként új könyvednek a hátlapján, ezt valós a rádió nem látják. Igen, mert a, a képregény az a, az a, a mi iránt iránt újra elkezdtem kam, ugye a kamaszkolomba, természetesen a kis kamaszkolomba rajongója voltam a képregényeknek, és újra elkezdtem komolyan érdeklődni. Hát ugye az közszei, hogy hogy egy vizuális fordulat utáni, utáni világban élünk. Tehát ezek a szövegek, amelyek ironikus módon megidéznek mindenféle videófilmeket, ezek nyilván olyan világnak a látványviláget, vagy a képi kultúráját idézik meg, amiben fölnőttem, hogy én generáción fölnőtt, tehát teszem azt a 80-as évekét. Hát ahhoz képest most már teljesen más világban élünk ezzel. Én hirtelen nem is nagyon tudok mit kezdeni, mond, olyan értelemben, hogy, hogy még nem gondolkoztam, az, hogy alkotóként bármilyen formában meg, meg kéne, vagy meg tudnám ragadni ezt a, ezt a világot, amikor fogjuk a kezünkben a mobiltelefont és, és pörgetjük az információkat. Noha egyébként én is ezt teszem, tehát, tehát használom ezeket a dolgokat. De... Hát őszintén szóval, ez még nem is gondolkodtam, hogy ezzel, ezzel milyen tenni volna ezzel a tapasztalattal. Hát, ha vers, vagy talán eszé hát, születik hát. belőle, vagy talán dalszöveg, mi most a műsorunkat pörgetjük tovább, nem a mobilt, tehát ha hamarosan következik a Hans és a Pemzli című dala, szőrany emlékzen akartó keresztesi József dala, előtte azonban vers jön, melynek a címe is, mintha rejtene valamilyen kiilletve beszólást, nemzeti dal. Nemzeti dal. Kapitális túzok aggaték. Üveglapóvia a turisták elől. A röpképtelen szárnyak szétterítve, Neonfény bab rál a sötét gomb szemen. A tekintet lustán körbesiklik. Dombordíszes vadászkulacson, Szarvas tűznek a delivitézek, Végtelen hajsza egy belső űr körül. Márványpadlón tűs csikordul. Drab kis kosztüm, tört fehér harisnya, Klasszikus versek a rózsaszín mappában, Vékony rianás a csönd Esőveri a a kastélyablakát. Ünnepnapok, Hengergő homok, Bés fúga és macsiszolt lapok, Hideg húzat goromba suttogás, Sarkvidéki szél, Fenyőgaj rezeg a mozdulatlan agyarak között. Hans és a pemzé. Színes német film Megmutatja nékünk Miért te sok-sok kín, Han és a Benzli Színes német fél! Megmutatja nékül Miért a sok-sok kín, Han és a Benzli Színes német film Megmutatja nékül Miért a sok-sok kín, Hans egy pici kis házikóban él Kedvesével juttával Napközben jutott, otthon, most főzt takarít Vialak Hans anyájat legelteti a hegyoldalba. A vidám dala elhaladszik a messzi völgyekig. és a PepsiB, színes német film, megmutatja a miért a sok-sok kín. Han és a PepsiB, színes német fél! megmutatja nélkül, fél. Sok -sok kín. És a lékőt, miért a sok-sok kín. A való leggazdagabb emberének elkényeztetett hia, a gonosz Jürgen állandóan jutta körül, ólálkodik, ám ő nem adja be a derekát. Távoz tőlem, gonosz Jürgen, vele a popád, azt mondja neki minduntalan, s alig várja Hans hazatértét, hogy együtt ülje ki a kis házikó elé, és vidám daluk elszálljon egész a messzi bölgyekig. Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, sok sok ali, és a Pepsdre, színes német film, Megmutatja nélkül, miért sok-sok ír. Pemzli. színes német fél, megmutatja a négő! Miért a sok sok hír! Egy szép napon, hogy hagyja a nyájat, hát mit lát! Nem más, mint a gonosz szürgem töm, hátulról a fészben. Nincs ajta semmi csak egy tűzivad, kalap meg egy pár fehér áda Az asszony ingott a villanát hanz, hogy áll a felismerés, és azon nyomban ezt a bujapárra! És a Pemzlé! Színes német film, megmutatja nékült, miért a sok-sok hír. Han és a penzli, színes német film, megmutatja nékült, miért a sok-sok hír. Megragadott egy óriási penzlit, és remeszelte először a hűtlen juttát, majd a gonosz jürgen! Ezután kiveszelte a képből a kis házikót a bárányokkal, és fritzet a hűséges juhászkutyát is. Egy végződik történetünk, ha szmeszel messzel, messzel esközbe száll a ami megmarad majd a világból a munka befejeztével. Azt és a pemzli, színes német fél! Megmutatja nékünk, miért a sok-sok kér. Az és a pemzli, színes német fér. Megmutatja nékünk, miért a sok-sok kér. Az és a pemzli. Széles, Színes német film! Keresztes József kritikussal, eszéistával és dalszövegíróval beszélgettünk a belső közlés mai adásában. Mindjárt szóba kerül ugyanakkor, mint messeíró és mesedráma szerző is. Az előbb az ő dalát hallottuk a szűranya emlékszenek a Hánz és a PEMZI című műszámát. az előző blokkot a képekkel és a vizualitással fejeztük be, akkor ezt a jelenlegit folytassuk mondjuk a hanggal, a nyelvzenével, meséid, verses meséid visszatérő jellegzetessége, a bravúros nyelvi megformátság. Mi fánterem a messeírás keresztesi József műhelyével? Hát a, a messeírás az, a, az én műhelyem alánylag egyszerű dolog, tehát azok a mesék, amelyeket eddig írtam, azok nagyon nagy egyszerű alapszerkezetre épülnek. Ugye itt beszélünk a, a csücsök, csücsök vagy a nagy pudinkhajszal című verses meseregényről, és beszélünk két, két báb darabról, a dzsungelmeséről és az elveszett szaloncukorról. Mind a kettő egyszerű próbatételes mese, a hősnek vagy a hősöknek útra kell kelniük, át kell kelniük, alá kell szállniuk egy másik világba, és végre hajtani egy feladatot. És ez az egyszerű alapszerkezet van mindegyik mesében fölöltöztetve, eltolva egy-egy különleges helyre, ugye az egyik a dzsungelmesében, a dzsungelben megy a kis oroszlán és a, és a kis pávián A leszett szaroncukorban egy, egy elvarázsolt karácsonyfába kerülnek be a szereplők. A csücsök útlakában pedig a, a, ki kell szabadítani a király kisasszonyt, a király kisasszony egy sütemény. A főhősünk egy kifli véges, az egész világban a sütemények élnek. És ez, ez, az a, ez az a fordulat, ez az elfordítás, ami, ami talán érdekessé teszi az egyszerű alaptörténetet és felveti a kérdés, hogy mit teszik a micsoda. Ha viszont a forma felől nézzük, a lukácsi módon a dolgot, akkor csak arról is beszéltünk, hogy gyerekverseket is írtál. Ha jól tudom, a Brémai Muzsikusok című mesedarabodat majd az Agribáp fogja bemutatni. Tehát, hogy itt a, meg kell találni azért azt a nyelvi változatot is, ami a gyerekek számára is újszerű, érthető, ugyanakkor nem valamilyen módon lenézése a gyerekeknek, vagy hülyébevétele, lehet, hogy erősen fogalmazok, de vannak rossz fajta mesék, amik úgy tekintenek a gyerekekre, mintha fogyaték élők lennének, és nem csak picit kisebbek. Hát, Vagy őszintébben. Így, igyekszem ö, ö, nyelvileg erősre kalapálni a szövegeket, és, ö, és humorosra tenni őket. Nem feltétlenül a kikacsintós humor, hogy csak a felnőtt értse, de szerintem nem igazán baj, hogyha, hogyha több rétege van egy mesének, és esetleg a egy kisgyerek, egy 6 éves, mást ért belőle, vagy nem azokat a rétegeket fogja, mint egy 10 éves, vagy egy 12 éves, vagy mondjuk egy felnőtt. És uh, úgy is írod, hogy mint egy bifokális lencse, mást lássanak a szülő, vagy más érzékeljen az olvasó, szülő és a Talán gyerek. Nem ilyen, de azt nem szeretném, hogy ezek teljesen szétváljanak, ezek a rétegek. Tehát próbálom, próbálom, próbálom úgy csinálni, hogy ezek a rétegek val valamiképpen uh, mégis egy egészet adjanak ki, vagy egyben maradjanak. Uh, azt pedig, hogy próbálom nyelvileg. Uh, nyelvileg vonzóvá tenni a dolgot, ez főleg ugye a verses darabokra vonatkozik, tehát a, a csücsökre, meg a mit teszik a micsoda című gyerekveskötetre, de például a, a színdarabok is tele vannak betét dalokkal. Hát ott pedig nyilván olyan fajta, hogy mondjam, költészetet, vagy poétikát próbál az ember alkalmazni, ami tüzijátékszerű, könnyen befogadható vicces, és, és, és, és ugye azonnal próbálja a, megragadni a, a közönség figyelmét. A következő elhangzó keresztesi József vers is több rétegű, azt gondolom, a majmos cukor lesz ugyanis a címe annak a versnek, amit felolvasol. Ez a cím egy kicsit a gyerekkor világát idéz, ugyanakkor a vers mégis nagyon sok más téttel is bír. Igen, ez a vers az azt kell tudni, hogy én rosszlabban töltöttem egy hónapot ösztöndíjasként, és ott írtam egy... E, hát egy, egy fél verses kötetet ebben a lengyel környezetben. Ott volt szerencsém látnia egy vihar e, átíratot a, a Vroszlavi Kapitó színházban a Dudagrác rendezésében, és ebben a versben erről, a, erről az előadásra történek utalások. A vers címe most cukor. Tegnap óta nem megy ki a fejemből Ariel. Nem a bölcs prosperó varázslatos szolgája, hanem a darabbéli, húgyfoltos nadrágban tébláboló öregember arielje. A szögletes mozgású, kitartóan trappoló tündérrobot. Ahogy bámulok kifelé ennek a kávézónak az ablakán, az esőben csomogó kocsi sort figyelve, miközben lenyalom a kávé és cukorpépet a kiskanáról, mindenjár arra utal, hogy itt vagyok. És ritkaság ezúttal a miértre is van, biztos válaszom. Azért vagyok itt, hogy úgy mond papírra vessem a kávét, a kocsisort, a rielt. Kultúrafaló robot vagyok, egy kultúrterminátor. Célponttól célpontig mozgok a városban, felhúzott ötletrobot, robotméhecske, íme az új vers mézeit, pedig az újat közt, olvasó. Jut szembe, cukornak hívtuk gyerekkorommal a kávéba vártott kockacukrot. Szerettem nézni, hogy a kisfehér kocka oldalán gyorsan főszalad az a két majombarna csöpp. Amikor a darab végén minden szereplőre fölkerül az egyen pizsaman drág, s a varázs, ha volt egyáltalán szerte foszlik, kezdetét veszi Ariel őrjöngése. Visít kaparja magáról a szürke festéket, a sápad foltokban tárul föl alatta, a szerepe véget ér, ráláti már a helyzetére, és a lelke mélyéig megretten attól, amit tapasztal, megpillantva a saját üres helyét. Szegény Ariel, gondolom magamban, a kávés kis nyalogatva. Még itt tücsörgök ebben a kávézóban egy kétes hitelű Edward Hopper mellék alakjaként. Halló! Halló! Halló! Stepán Derik főfelügyelő üzenetregzítője beszél. Kérem, a sítszó elhangzása után hagyjon maximum három perces üzenet. Halló Stefan, Harry vagyok, Weimar Bu. Gyere gyorsan, nagy a baj, Gőtes érián nő. Derik és Harry, barátok, együtt járják az utcákon. és a bűnösöket elfogják, de az ártatlan jól életben hagyják. Derik és Hari holigák? és kollégák életben hagyják, elfogják, megvédik, bezárják. bezárják. bezárják. Szeretik egymást és a munkát alkoholisták, Rács mögé zárják a kurvát, a kégyűkóst, a garázdát, a szipózót, a parázdát, a maffiát meg a barátsát, akik mérgezik a balátát, kollégák, kollégák! Terik és Hari barátok együtt Köszönjük le a muncskot! kollégák és barátok! kollégák, barátok! stefanderik, Harry Klein! Stefan Derik, Harry Klein! stefanderik, Harry Klein! Harry Klein! És a fegyverhasználat! Az majdnem ki van zárva, mert tudják, hogy az ember élet rohadt drága NSK-ba állt drive me! step Harry Crane, Step-an Harry Crane, Step-an Harry Crane, step Harry Crane! A nagy Stepán és a kis Harry! A nagy Stepán és a kis Harry! A nagy Stepán és a kis Harry! Not Keresztesi Ozseffel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szeggő Jánost hallják. A következő blogban most már majd a dalszövegekről is beszélgettünk, hiszen a mai adásban a dalok szövegének Keresztesi Ozseff a szerzője, így például az előbb hallott klasszikus Derik és Haribarátok című nótának is, de most menjük mégis előre a színházat, már csak az előbb hallott vers miatt is. Sajnos a mai műsoridőnek nem fér bele az új a vidéki fiatalok Budapesten című szám, melyben a vidéki fiatalok nem másért jönnek Budapestre, mint hogy színházba menjenek. No, te viszont néhány éve Lengyelországban, Broclavban voltál, és ott színházba is mentél, és ennek a naplóversnek ez egy forrása volt. De más verseidben Tadeusz Ruzsevic alakja tűnik föl, megint más Grotowski. Tehát a lengyel kultúrában nagyon intenzív találkozásod volt, és azon belül is a színház azt gondolom különösen nagy hatással volt Ö, rád. Igen, készültem Lengyelorszába ugye... A, talán ebből a versből is kiderül, hogy, hogy marha magányos az ember egy idegen városban ösztöndíjasként egyedül, és ilyenkor... Prána, ha nem beszél lengyelül. Prána, nem beszél engyelül, Tehát is. mit van itt tenni, uh, Belolvassa magát a kultúrába. Uh, tehát én valóban, uh, valóban készültem, olvastam, uh, utána jártam már, már a, az ösztöndíjat megelőzőleg, is. Egyébként ugye a színház, mint olyan eleve, eleve érdekel, uh, dolgozok is színáznak, tehát a, a három ö, színdarabom van, mind a háromat sikerült ugye bemutatni. Kettőt a Pécsi Egyetemi Színpadon, a Janusz Egyetemi Színázban, egyet pedig a Bánkító Fesztiválon a, a Béta Társulattal, egy, egy, egy pesti független társulat. Tehát, hogy eleve, eleve már olyan érdeklődésen mentem, hogy a, hogy a színház színház érdekel, az a bábciáz is érdekel, Vroszlákban nagyon sok az darabot néztem, ott laktam a bábszínház mellett. Furcán is festettem csütörtök délelőttünk, itt, amikor a több száz oldás közébe ültem. láthatólag egy kukkot sem értve a szövegből. Viszont nagyon tanulságos volt a lengyel bábos színházi kultúrával szembesülni. Más mert... szemiótika nagyon? Vagy... Abszolút. Abszolút. Tehát nagyon, nagyon más a, más kultúra. Na, most például, ha az ember bemegy egy hírlapárusodot, megtalálja a Theatre Law lapot, ami, ha jól tudom, havi vagy két havi lap, nem színházi folyamat, bápszínházi folyóirat, kétnyelvű, lengyel és angol nyelvű. Tehát ott jóval nagyobb hagyományokra tekint vissza az egész műfaj hogy a lengyelországi magányodra jutott eszembe, hogy te egy nagyon fontos magányos irodalmi alaknak monográfiát is szenteltél, ez pedig Rubin Sziva nagyon fontos személy szerző az életedben. Mostanában talán nem foglalkoz vele annyira intenzíven. Róla egy pár mondatot mondanának, hogy egy nagyon fontos írónak az újra felfedezésébe segítkeztél az elmúlt években, azt gondolom. Igen, a Rubin, Rubin életművét igazából... Igazából a németek fedezték föl. Tehát, hogy a Németország, a Csirkejáték című regénynek a Németországi sikerekeltett sajtófigyelmet, vagy szélesebb figyelmet Magyarországon, de hát ugye még előtte kiadta a magvető újra a Csirkejátékot, újra a Római Egyest. Ugye én rendeztem sajtó alá a, a hátra hagyott kisebb írásokat, eszéket, verseket. Hát a Rubin... Rubint pedig számomra Eszterházi fedezte föl, tehát Eszterházi Péternek az egyik ésbeli esszéje. Én, én pusztán annyit tettem, hogy megpróbáltam a szabán fogni Eszterházit, és kivettem a könyvtárból ezt a csirkejáték című könyvet, hogy ellenőrizem, hogy minek örülünk annyira, és olyannyira, olyannyira meggyőzött a dolog, hogy utána ezt a témát választottam egy, egy irodalmi ösztöndíjra beadandó hosszabb tanulmány témájául, és végül ebből nőtt ki a monográfia. Ugye abban a helyzetben a Rubin szilert halála után hozzáférhetővé vált a hagyaték, ami a levelezésből megmaradt, és ezért, ezért olyan anyagok álltak rendelkezésemre, ami már lehetővé tette, hogy egy, hogy egy testesebb és egy, egy átfogóbb könyv szülessen. Még egy kérdésére elejé visszatérnék a drámákhoz. Korábban minden nem kapcsán valahogy szóba került, hogy számodra mi volt benne az izgalmas, milyen lehetőséget láttál benne a versnél, az eszénél, a kritikánál és a gyerekdaraboknál is. A drámánál mi az, ami téged alkotóként izgatott vagy izgat? Használjunk inkább jelen időt. Hát ö, tulajdonképpen ö, az, hogy elkezdtem a, a színházal vagy a drámaírásra foglalkozni, ahhoz egy olyan tapasztalat vezetett, hogy ö, hogy volt egy alkalmi felkérdés, ahol párbeszéd fel kellett írnom. Ez egy kis, kis sketch volt szó, és rájöttem, hogy ezt élvezem. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen párbeszédet írni, ahol két vagy több szereplő között eljutunk A-ból, B-n keresztül, C-be, és leír egy ívet e, pusztán párbeszéd segítségével jelenet, hogy ezt egy, egy nagyon érdekes és nagyon szórakoztató dolognak tartotta, és utána kezdtem el gondolkodni, próbáltam beleolvasni magam a, a, a szakirodalomba, és akkor próbáltam, próbáltam témát találni. Ez lett végül a Hó szezon című, című szindarab, ami ami az első drámám volt, és amin elég sokat dolgoztam. Most megkérnélek, hogy olvast fel az egyik versedet, a Sátán lakomája címűt, utána pedig az új Párdú zenekar mai éjjel című számát fogjuk hallani.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 Ekkor felállt, elnézést kért a sátán. A bárban egy sürgős hívása vár, és még megpihent sejemzakója hátán a pillantása, jó, érezte már, talán a szívemélyén erre várt lám, egy gesztus, ahol megértést talál. Ha visszatér, jó hát fölébe, zúgó fejét lehajtaná ölébe. Fognak nyúlni Lehet, hogy mai ilyen Isten legyint rá, rád Vagy meg fog szújulni mit lehet tudni Hát csak vegyél fel piros haris, nyársz. Bár az armageddoni Salakos pályán Még a Real Madrid is Szokni fog te Viktória beken, ha bemegy a spárba Vigyázzba állnak a rossz ma szedjük szét a bárki Amit az iszak folyam hordott összenemrénk Pest is oszlom, momentán megvan De a szovjet emlékmű, már csak emlék Megy a könyv, És elomul Minden nagy titok Victoria bekem Ha bemegy a spárba Még vigyázba a rossz cipók Maijel lassú el A négy táma Az öreg királya Aki rózsaszúr Különben súgja Hogy picsába A nasztalgiába Ma éjjel Jó a piros harisnált És jól áll Ez a glória Nekem Fúz ki magad Úgy lép be az ajtó Akár a spárba Victoria Beckham Kereszt és József költővel kritikussal, messe, dráma és dalszövegíróval a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába vágunk bele itt a stúdióban. Az előbb is az ő száma szólt az új párduztól a mai él, és zárásként még fogjuk hallani az együttes egy leginkább legendásával dalát a szabadságot Svájcnak című szerzemét, mert korábban is volt egy kis német blok, a Hans és a Pemzli, illetve a Derék és Hari. Ez a szabadságot Svájcnak azonban, amiben Svájcot nem egyszer egyébként Svájcnak már jobban még jobban fölveti a német kultúra európai dominanciájára való reflektálás kérdését. A szlovén laibach való esetleges rokonság gondolatát veti ez itt föl, amely jubiánai zenekar éppen erre a német kultúra térségbeli dominanciájának kívánt tudva levőleg tartani. Ha valaki erre reflektál, akkor mire reflektál tulajdonképpen? Hát a Laibach nem jutott eszembe, hogy, hogy rokonzának a volnánk éperséggel. Ugye tulajdonképpen ez egy része egy, részlet, egy paródia, a szabadságos Svájcnak. Uh, másrészt pedig ez az egész uh, uh, németes dolog, ez, a, uh, ez voltak éppen egy uh, ellentartás annak, hogy a, a populáris zenei kultúra, vagy a rockzenei kultúra, az uh, főleg ugye a, a, a dalforma, tehát a dalformára dal alapozott zenei kultúra, az elsősorban angol száz beágyazottságú. Tehát mi szándékosan próbáltunk uh, Próbáltunk ezzel szembe menni, hogy egy ilyen kis vicces feszültséget teremtsünk. Teremtsünk ez át, hogy ilyen hősöket hősüket emelünk magunk elé, mint Stefan Derek, vagy Harry Klein, vagy épp, igen, Richard Clay, Richard, csak Richardnak mondok, Richard Clay, de hát örökszám, richard teszed Igen. Így. De ugyanakkor felvetődik, hogy nem -e például a kelet-európaiaknak a saját irigységére való reflexióban. Például Svájcnak milyen értelemben kell szabadságot adni? Például föl kell szabadítani a németség, a precizitás, a piaci jólét alól. Ez is egy lehetséges olvasat. Hát bármi alól. Tehát ez a te a, a pontosan arról szól, hogy a. Voltak éppen egy iránytalan, iránytalan song volna a szabadságos svájcnak. És maga a zenekarod és a dalszövegíró élet, mennyire poén, most egy idézőjelet mutatok a kedves rádióhallgatók, ezt nyilván nem látják. Egy YouTube-kommentelő szerint azért nem pusztán poén arról van szó, mert sokszor a zené is igazán igényes. De valójában hol és mi a határ itt a protesta poén, illetve a. Hát én úgy, tehát Hát én úgy építettem fel, amikor a, a dalszövegeim, legalábbis a jó részét összeraktam egy, egy kötetbe, azért a karácsony út című kötet, ö, ott megpróbáltam elég fölépíteni egy évet. Tehát a korai, ilyen nagyon parodisztikus, vicces ö, ö, szövegektől, mint, mint például ez is, ö, egészen a bonyolultabb szerkezetekig, ami, ami már, hát a szándékaim szerint ez valamiféle költészet lett volna a pályán, bár ilyen olvasata nem sok uh, született, tehát nem, nem sok kritika született a kötetről, uh, de próbáltam, próbáltam egyre inkább a, a bonyolultabb struktúrák felé tolni a szövegeket. Hogyha valaki a kezébe eszi a kötetet, ez, ez uh, szerintem világosan látszik belőle, hogy a, a könyv második felében már úgymond hosszú szövegek vannak, Úgymond bonyolultabb képekből építkező szövegek, és nem is pusztán poénra, poén szerkezetűek vagy poénra alapozott dalok. A beszélgetés elején hallott dal a karácsonyi éjjelről, szintén nagyon éles reflexiókat tartalmaz arról, ahogy átéljük a kort olyan mellérendeléses szerkezetben, ami a szerkesztőnket, Pálymárkot egyedül a lengyel Vitkáci epikájára emlékeztette, idéznék az egyik ebből a szövegből: ma éjjel eszpörök, nem az áru termelés, csak a díszítőeszközök. Tehát itt a kontraszt nem az ellentétek között van, hanem a belső árnyalatok között van, és ezen keresztül érdekesé válhat talán, hogy az igaz, a félig igaz és a valótlan, ha egymás mellett van, akkor milyen különbségek vagy azonosságok tűnhetnek föl. Ezekben a aránylag kései dalszövegekben Ugye én a 2000-es években elég erősen a Dylan uh, költészeteinek a hatása alá kerültem, nagyon sokat hallgattam, Dillent nagyon sokat olvastam, és próbáltam egyfajta kollás szerkezetet létrehozni ezekben a hosszabb szövegekben. Tehát amikor a, az egyes versorok nem feltétlenül egymásra reflektálnak, hanem hanem meglepő módon annak, aki egy, egy összki. Korábbi nagyobb egységek. Igen, igen. Mégis a Dylan is egy ilyen súranopája költészet, igaz, ez a súranopája egészen standard a nobel díjig tartott, nem karácsondig. De talán a karácsondi útszak és a karácsonyi út eképpen e össze is tudtak kapcsolódni, és Bob Dylan-t örülök, hogy szóba hoztad, és a mai adásban a te számaidat hallottuk, de hogyha egy meg kellene neveznem, aki hozzád közel áll vagy, aki neked fontos, az nyilvánvaló, hogy Bob Dylan lett volna. Abszolút, abszolút Dylan, és, és hát mostanában a en keresztül, tehát a dilennek nek a, a rádióműsorán keresztül elkezdtem elég sok e, e, kortárs folkzenét és zenét hallgatni. Egy, tehát nagyon érdekes világokat tár ki a, a rádióműsora is. Gyakorlatilag egy ilyen bevezetés az amerikai folk kultúrába, az amerikai zenei kultúrába, voltak éppen ez volt a Nobel-díj bizottság indoklásának is a, a, az egyik legfontosabb pontja, hogyha jól emlékszem. A mi mai Rádió műsorunk pedig bevezetés kívánt lenni Keresztes József gazdag és izgalmas rétegzett életművébe. Ezzel is érkeztünk a belső közdés mai adásának a végéhez. Vendégünknek, Keresztes Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, felolvasta megjelenés előtt álló versét, és meghallgathattuk különös zenekara egy-két számát is, amelyek közül még csak most fogjuk hallani a leginkább legendássá dalt, a Szabadságot Svájcnak című szerzeményt. A jövő héten Éva várja Önöket Széke Csaba, a drámaíróval. Én most addig is búcsúzom a szerkesztő Pálymárk nevében is megköszönöm figyelmüket, további szóval szép estét kívánok a műsorvezető Szegő Jánost hallották. Svejci óra testvér Szabadság a Svájcnak! Szabadság! Szabadság! Szabadság! Szabadság! szabadság. a rácsát, börtönét Szétszúzza a svejci nép a Szabadság a Svájclak! Szabadság! Szabadság! Szabadság! Szám nyol Svájc fele, És vissza az engik az Alpesek! Írd fel a számlaszámat! Szabad, nézd fel Svájcot! Szabadság! Szabadság! Szabadság! 1770. Egy Arnold Schwarzenegger nevű svájci fölmunkásnak Egy soldos katona lecsavarja az orrát. 1870. Friedrich Nietzsche a Bázeli Egyetem professzorán erős fejfájás rohamboggyöt. 1970-ben a Genfi rendőrök csuklani kezdenek! 1990 gyors csuklik az egész ország! Összecsuklik az egész ország! Szabadság! Szabadság! Szabadság! Szabadság! Szabadság! Szabadság! Felett, és vissza az zengi! Az Alpesek Írtből a számlaszámon Szabadést Felsvájzott Felsvájzott Szabadság Szabadság, Szabadság! Belső közlés Tal és szöveg első készből A szerkesztő Páimárk Belső közlés